227. Gnosa creștină Problema ezoterismului și pornind de aici a inițierii avea să provoace numeroase controverse, mai ales și în primul rând în timpul crizei declanșate de gnosticism. În fața pretențiilor extravagante ale unor autori gnostici, părinții bisericii, urmați de majoritatea istoricilor vechi și moderni, au negat existența unei învățături ezoterice practicate de Isus și continuate de discipoli. Dar această opinie este contrazisă de fapte. Ezoterismul, altfel zis transmiterea inițiatică a doctrinelor și practicilor rezervate unui număr restrâns dade, este atestat în toate marile religii din epoca elenistică și din jurul începutului erei noastre. În grade diferite găsim scenariul inițiatic, învățătură și rituri secrete, segregarea credincioșilor, jurământul tăcerii, etc., în iudaismul normativ și în sectele iudaice la esenieni, de exemplu manualul de disciplină, la samariteni și la farisei. Nota 5. Vezi citate și comentate de Morton Smith, Clement of Alexandria and the Secret Gospel of Mark. Literatura Merkabach, în primul rând textele Hecalat, va fi elaborată pornind de la această tradiție a doctrinelor și practicilor secrete ale iudaismului. Închei nota. Practicarea unei învățături ezoterice este menționată și în Evanghelia după Marcu. De la începuturile bisericii, distingem înăuntrul comunității trei trepte care presupun ucenicia inițiatică. Începătorii, înaintații și desăvârșiții. Potrivit lui Origen, evangheliștii au ținut ascuns sensul pe care Iisus îl dădea majorității parabolelor. Și mai explicit este Clement din Alexandria. El îi evocă pe maeștrii săi care au păstrat adevărata tradiția fericitelor învățături venite toate direct de la Sfinții Apostoli Petru, Iacob, Ioan și Pavel, transmise din Tată în fiu și care au ajuns până la noi prin grația lui Dumnezeu. E vorba de învățături rezervate unui anumit număr de adepți și care, transmise oral, trebuie să rămână secrete. Aceste învățături constituie tradiția agnostică. Într-o altă lucrare, Clement precizează, citez, lui Iacob cel Drept, lui Ioan, lui Petru, domnul după învierea sala a dat Gnosa, aceștia au dat-o altor apostoli, Celalți apostoli au dat-o celor 70, dintre care unul este Barnaba, citatul. Este imposibil de precizat criteriul care călăuzea alegerea discipolilor demni să fie inițiați în gnosă și mai ales circumstanțele și etapele inițierii. O anumită instrucție de tip ezoteric era dată treptat tuturor credincioșilor. Ea se referea la simbolismul botezului, al eucharistiei și al crucii asupra arhanghelilor și a interpretării Apocalipsului. În ce privește secretele revelate celor desăvârșiți și celor pe punctul de a deveni astfel, ele se referau probabil la misterele coborârii și ascensiunii lui Hristos prin cele șapte ceruri locuite de îngeri și la eschatologia individuală, adică la itinerarul mistic al sufletului după moarte. Ori acest itinerar mistic este pus în legătură de pseudodionisie cu tradiția orală a apostolilor. Citez. Așa ne apare existența unei succesiuni de maestri gnostici sau maestri spirituali, deosebită de succesiunea episcopilor care transmit credința apostolilor, dar care continuă tradiția carismatică a vremilor apostolice și a apostolilor. Închei citatul. Totuși, tradițiile ezoterice ale apostolilor prelungesc un ezoterism evreiesc privind misterul ascensiunii sufletului și secretele lumii celeste. Dar aceste doctrine se regăsesc și la Mandeel. În plus, ele sunt analoage cu anumite concepții eschatologice egiptene și iraniene. Alături de alte idei și credințe deosebite de acelea împărtășite de iudaism și creștinism, ele se întâlnesc la numeroși autori gnostici, păgâni sau heterocreștini. Se înțelege de ce, pornind de la un anumit moment, gnosa și ezoterismul au devenit suspecte în ochii ierarhiei ecleziastice. Reclamându-se de la o tradiție apostolică, orală și secretă, anumiți gnostici puteau să introducă în creștinism doctrine și practici radical opute etosului evanghelii. Nu ezoterismul sau gnosa ca atare se dovedeau primejdioase, ci ereziile care se infiltrau sub acoperirea secretului inițiatic. Desigur, atâta vreme cât carta și dogmele nu erau fixate, putea părea abuzivă calificarea de erezie dată unor interpretări îndrăznețe ale învățăturii lui Hristos. Dar în numeroase cazuri, erezia, adică interpretarea falsă a mesajului evanghelic, era evidentă. De pildă atunci când se respingea validitatea Vechiului Testament și Dumnezeu Tatăl era considerat un demiurg răuvoitor și stupid. Tot așa când se condamna lumea și se denigra viața ca fiind creații accidentale sau demonice sau când se nega întruparea, moartea și învierea fiului. Este adevărat că Sfântul Pavel și el considera această lume dominată de satana, iar apocalipsele evreiești și creștine preziceau pieirea iminentă a pământului. Dar nici Sfântul Pavel și nici autorii apocalipselor nu contestau originea divină a creației.